Фактично партія та церква дорівнюють одна одній. І мене від цього нудить. Сайти, гостьові інтернет-сторінки, замовляй у нас молитву, напиши записочку єпископу. Ви вважаєте це нормальним? Освіта, прагнення опанувати різноманітні науки завжди були милі Господу. Так зрозуміло, я пас з ним розмовляти. Це я так думаю, проте мене все одно несе. Знаєте ж, мабуть, як ваші молоді попи церкви називають? Точками. Точнісінько, як бариги. Чия точка багатша, чия бідніша, чию краще розташовано, чия більша, а ви після цього хочете, щоб я йшов до церкви? З чистим серцем. Приносив туди свої сумніви, гріхи, думки – Може, і знайдеться один такий лиходій на все наше братство, але то виняток? Невже? Одного разу, коли я перевіряв новий туристичний маршрут, побував на прийомі у мера, ну і, звісно, там були ваші церковні чини. Без вас жодне прийняття не обходиться. І от один старший каже іншому нижчому за рангом. Отже, так, якщо в тебе найближчим часом щось у черговий раз... Замироточить, можеш готуватися на роботу в народне господарство. Ви з усього готові робити бізнес. Навіть з дива, як Девід Коперфілд. Але він, на відміну від вас, Бога до своїх справ не приплітає. Я бачу, що ви, Павле, агресивно налаштовані, тому я не думаю, що в нас вийде діалог. Знаєте, коли я був молодшим. Я не пропускав жодної дискусії, але ці часи минули. «А знаєш, Валєрко, ваші дійсно як бандюгани поводяться», – озвався Мілік. Наче пас я йому не давав, фас не кричав, але він вступає. «Емілю, ти, звичайно, можеш поводитись, як тобі заманеться, і в тому числі звати мене Валєркою, але принаймні з гостями свого дому ти мусиш поводитися гідно». Як зворушливо. До речі, про гостя і про дім. Отже, а скажіть мені, будь ласка, я тут примітив матрац. Він ваш? Так, поважно відповів отець Макарі, лагідно подивившись на матрац. Тобто, я так розумію, ви хочете ночувати в моїй квартирі? Цілком справедливо. Щодо справедливості та її цілковитості в мене є певні сумніви. У мене з приводу цих явищ власне бачення. Проте я хочу запитати інше. А чого це раптом? Що? Павло цікавиться, чого ти до нього вдерся. А ви про це маєте право. У нас оголошено дводенний збір в лаврі. Як правило, я зупиняюся в Емілії та Геннадії оскільки вони мешкають неподалік святині, але в них, як вам відомо, ремонт. Ага, в них ремонт, то ви до мене. Безперечно. Проте не хвилюйтеся, завтра я вже поїду до свого приходу. Точки. Додав він та випустив посмішку влукати бородою. Гляди, не подряпайся. Чуть, наприклад, ваші конфесійні чвари. До чого вони доводять людей? Дружина мого товариша готувалась народжувати. Вона вже була в пологовому будинку, почалися перейми, їй було страшенно боляче, ледь терпіла, ходить, звінається, шепоче, щоб все скоріше скінчилося, щоб швидше народилася дитинка. Аж ось між майбутніх матусь з'явився Піп і почав пропонувати освятити їх, щоб пологи були легкими. І що, ви гадаєте, запитали майже всі жінки – а з якої ви конфесії? З нормальної чи з ненормальної? Бо всі знають, що ви безперервно визначаєте, де справжня церква, а де ні. Когось звинувачуєте та позбавляєте статусу. То про що з вами розмовляти? Отець Макарій зітхнув. Цікаво, в них існує чорний список? Ну, куди вносять людей, яким за жодних умов не відпускаються гріхи? Ти приходиш, душа прагне спокути. Отець впізнає тебе за фотороботом, ти стараєшся, зізнаєшся в усьому, віриш у відпущення гріхів, тим часом він крутить дулі під рясою і лагідно тобі посміхається. Я все тобі прощу, і Бог простить, а сам псує твою карму. Я можу закурити, вас це не дуже обтяжить. Мене аж ніяк. Це вас потім може обтяжити рак, але мене ваш рак не обтяжить, буду відвертим. Та, звісно, я помолюся за вас. Задирикувати отець, ти бач, і зовсім не чадолюбний, цап бородатий. Наврочите, я на вас скаргу подам через ваш сайт. Розвітую, що ви чорний магун, чаклун, виправив мене Мілік. Емілю, а тобі не час пройтися із стерії? Здихатися, мене хочеш? Про сарку поговорити? Добре, у вас 15 хвилин.